De tulajdonképpen ebben a tíz kezben megpróbálok egy, mondjuk így, hogy realista képet adni arról, hogy pillanatilag a hivatalos és intézményesített magyar jövőkutatás helyzetben van. Ehhez képen vagyok néhány dolgot elmondani, nagyon régi időkből, és Hát talán azt is előre kocsájtálnám, hogy nem vagyok ilyen rettenetesen gonosz, mint amilyennek ez az előadás fog engem mutatni. Hogyha valakinek megkérne, akkor ugyanennek a történetnek egy teljesen pozitív és előre mutató és jövőben pozitívan csengő formáját is elő tudnám adni. Tehát, Valahol ott kezdődik a történet, hogy 1968-tól számítjuk hivatalosan az egyáltalán a tudományos jövőkutatás létezését, ez a római klubnak a megalakulási éve. A, itt már Magyarországon akkor is történt valami, a Közgazdaságtudományi Egyetemen létrehoztak egy három kötetes jegyzetet, amelyik semmi más nem tartalmazott, mint az akkori technikai lehetőségeknek megfelelően szerox másolatokat, különböző újságcikkeiből, nyugaton kiadott folyóiratok, cikkeiből, hazai cikkekből, stb. stb. Úgy, ahogy azt ma nem is tudják elképzelni, tehát hogy volt olyan oldal, amelyiket így kellett olvasni, a másikat úgy, aztán kerette az újságnak. Benne volt a másik mellettelő cikknek a feles, stb. Stb. stb. stb., tehát csak egyszerűen össze volt szerepszállal, össze volt állítva, de ugye azért mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy 68-ban valami, tehát még csak akkor alapult meg a Római Klub, de itt Magyarországon már volt egy kezdeményezés a jövőkutatással kapcsolatban. A jövőkutatás abban az időben a Közgazdaság Tudományi Egyetemen a tervezési tanszéken szervezték meg. Ott a kutatócsoportnak a vezetője, azt őt Kovács a hívták, és eredetileg az egyetem elvégzése után a az egyetem elvégzése után ezt, ezt, ezt, hogyha itt ezt? Majd egy Tehát az akadémián volt osztálytitkár, hát ezt nem akarom most elmagyarázni, hogy ez mit jelent, de ez egy óriási, hogy mondjam, ugródeszka volt ahhoz, hogy kikerüljön a Közgazdasági tudomány Egyetemre, és, és ott egy kutatócsoportot szervezzen, egyetemi tanári címmel megálltva. Na most abban az időben a közgázon, én nem fogom ezeket a neveket és helyeket felsorolni, csak azért írtam föl, és nem is egészen pontosan mindenkit és minden intézményt, hogy, de azért mégis azt szerettem volna mutatni, hogy nagyon dúsan behálózta az akkori intézményrendszert az a ö, csapat, akit... Ö, akiknek a tagjait Kovács Géza összetartotta. Tehát Kovács Géza szervezte meg a magyar jövőkutatást tulajdonképpen, az ő saját személyes kapcsolatai alapján volt akadémiai munkája során, képes volt pénzt, kutatási pénzt szerezni a jövőkutatás számára, és ebből különböző köteteket adtunk ki, tanulmányköteteket, Amik, amelynek írásában hát ezek a kollégák részt vettek, igen, nyugodtan a másikat is, köszönhetem. És hogyha megnézik itt esetleg ezt a listát, akkor nagyon sokan már nem élnek, de nagyon sokan ma is a hazai tudományos életnek a nagyjai közé tartoznak. Ugye Szabó Máténak a nevét nyilván ismerik, Mikel János a légkörkutatással foglalkozik, Besenyei Lajos a Miskolci Egyetemnek volt a rektor a 20, -20 éveken keresztül, stb. stb. stb. A, a, végül is ugye azt kell látnunk, hogy olyan 70-valahány, 76-77-ben Kovács Géza a Tudományos Akadémián a 9. osztálynak, közgazdaság igen, közgazdaságtudományok osztályának hívnak tulajdonképpen, annak mellékleteként, vagy csoportjaként létrehozta a Jövőkutatási Bizottságot. Mivel ti nagyon fiatalok vagytok, ezért egy mondatot engedjetek meg, hogy abban az időben, ez olyan fantasztikus nagy eredmény volt, amit el se tudunk képzelni, ugyanis abban az időben a hivatalos elképzelés az volt, hogy a szocializmusnak egyetlen egy jövője van, és ez pedig a kommunizmus. És ezzel nincs mit kutatgatni. Tehát az jön, hogy mondjam, úgy is első bennünket, tehát... és ezt most nem csak viccből mondtam ezt az elsőkről, tehát egyszerűen nincs miért foglalkozni a jövővel most ebben a korszakban és nem, nem ért bennünket különösebb támadás, tehát ezt nem akarom itt azért túlhagsúlyozni. Hát az első konferenciát, azt menet közben beszüntették, mondjuk az megtörtént, de <hums> hát azért mégis, ugye ezek az emberek nyugodtan dolgozhattak, és egymás után jelentettük meg a megfelelő köteteket. A Jövőkutatási Bizottságnak amelyik egyébként ma is létezik, itt vannak sorba az elnökei. A Kovács Gézáról még annyit, hogy emberi tulajdonságai pontosan megfeleltek annak, hogy egy ilyen szertágazó embercsoportot, ráadásul tudósokat összetartson, ugye nem akarom most a példát mondani, hogy 50 tudós annyi, mint 50 sörös hondó, ember, tehát elég nehéz összetartani ennyi és ennyi mindennel foglalkozó ember, de lejárt a nyolc év, amit az akadémia engedélyez egy ilyen bizottsági elnöknek, és utána következett Gidai Gidai Erzsébet, Erzsébe, Besegye is és Nováki is szinte, hogy mondjam, atyai gondoskodás mellett nőttek föl a Kovács Gézánál, tehát mind a hárman közgazdászok, és ö, biztos azért ment előre a kép, mert már csak nem. A, annyira felfogtam. Tehát, és Gida Jerzsibettel az volt a probléma, hogy ő neki a politikai nézetei ö, túlságosan durvák voltak, és ez nagyon erősen szétzilálta a a kutatási Bizottságot. Tehát nagyon sokan voltak olyanok, akik azért nem, azért távolodtak el a, a bizottságtól, mert egyszerűen nem akartak vele egy szobába menni röviden és velősen. Ezután Vesenyei Lajos következett, aki, mint rektor nem nagyon sok időt tudott erre fordítani, és továbbra is Gida Jerzsébet nem eléggé, hát, hogy mondjam, kedvező hatással érvényesült, majd kérjével Erzsébet következett, akinek egyetlen egy, és most is ő az elnöke a bizottságnak, akinek egyetlen egy nagyon fontos feladata volt, amit az ő saját magában az életében kitűzött, az, hogy ő akadémiai tag legyen. Ennek következtében mindent, ami csak volt a bizottságon belül, bármilyen munka, kutatás, stb. ez alá helyezett, ezt továbbra is szép a társaságot. A, azért mondtam azt, hogy el tudom mondani pozitíven is, mert könyvek és konferenciák nagy történtek. Tehát bizottsági üléseket körülbelül két, két havonta tartunk, én is nagyon szívesen járok ezekre, és, és renget most utoljára a, kettő, a 2025 szívű kétkötetes hatalmas munka jelent meg. Ha valaki a kezével azt majd megtudja, hogy miről szólt és ö, ö, hát ugye itt felsoroltuk, a, vagy felsoroltam a problémákat. Úgy, hogy Nováki Erzsébet és Hideg Éva, ezzel azt akartam kifejezni, hogy súlyos személyi ellentétek vannak a bizottságban, ami ugye természetesen nem teszi a munkának. A szakmai színvonal, hogyha valaki nem a kutatást tartja fontosnak, hanem saját akadémiai tagságát, az természetesen teljesen lezüleszti a színvonalat. Az oktatásról annyit, hogy Vida Erzsébet halála előtt elérte azt, hogy a közgazdasági BSC-ben szerepel a jövőkutatás, de ugyanakkor viszont az is fontos tudni, vagy biztos tudjátok is, hogy 30%-át, ezeknek a, a központilag kiadott tantárcsoportoknak meg lehet változtatni, nincs tanár, röviden és felősen, tehát egyszerűen nem lehetett megtartani ezeket a tárgyakat, úgyhogy nagyon kevés helyen oktatják a így, hogy kutatást, esetleg különböző tárgyakhoz hozzácsapták. Úgyhogy sajnos ez nem eléggé pozitív kép, de hát reméljük, hogy Ilyen kezdeményezéssel, mint a tiétek, illetve a miénk, előre lehet vinni majd a szülőkutatás helyzetét. Köszönöm szépen! És